Prose, reader, frequency. Dulce poezie, scrisă când, în noapte, fără vreo idee, mă zgâiesc la stele. Să nu stea degeaba, degetele mele petastat s-au pus, lucruri neînsemnate. Merg pe tastatură, cap un pian, degete nebune, slave de poetă. Ce au început, ca printr-un decret, să creeze versuri cu divine la Mare fenomen, spune muza mea, câți n-am inspirat, câți ca tine oare s-au trezit în noaptea cea turburătoare și pierduți în beznă, scris sau despre ea. Cine mai citește versuri de zălud, când domnește mândru peste umanitate, sentimentul acru de frivolitate, un spirit șade de vârânduri crud. Ce speranțe ai, tinere de ment, să dorească lumea să te răsfăiască? Dacă nimeni astăzi să te recunoască, nu mai are timp ca pe un talent. Și de ce în miraje mintea se complace? Au că omul să citească vers ce explică taine despre univers? Timp mai are oare? Oare... N-ai ce faci? Ataca le scrie un roman, să se verse sânge, poate cu vampir ce se îndrăgostesc din două priviri, Devorând, absând, vreun gât uman. Zugrăvește fapte neadevărate, locuri inventate, creaturi hidoase, bătălii fictive foarte sângeroase, din motive încă nedeterminate. culcă -te. Copile, tu visezi departe. Epoca de aur a trecut de mult. Tot ce a mai rămas este un tumult de înstrăinare și singurătate.